Горила Горили – великі людиноподібні мавпи. Живляться виключно рослинами та плодами. Цю рідкісну тварину можна зустріти лише в густих тропічних лісах і горах Центральної Африки. Горили живуть невеликими сімейними групами. Ведуть кочове життя. Все тіло горили, крім морди, грудей та вступаючої у боку кисті і ступні, Крите темно бурим волосся. З віком після 10 років у великих самців на спині з'являється смуга сивого волосся. Висота таких самців – до 2 метрів, а маса – до 300 кілограм. Горили їдять листя, плоди, молоденькі гілочки, а іноді – і м'яку серцевину дерев. Коли на місці, де годувалися горіли все з'їдано, вони відкочовують далі в ліс. Самостійно ходити малюки горили починають з 10 місяців. Матері годують їх своїм молоком майже до 2 років, і весь час малюки проводять бавлячись. Вони сплять разом зі своєю матір'ю до 3 років, і тільки після цього стають самостійними, і будують окреме гніздо з листя і гілок. Голуб і горлиця Голуби живуть у містах, лісах і степах. По всьому світу, крім дуже холодних приполярних регіонів, птахи родини Голубових дуже різні. Від скромного міського сизого голуба до яскраво розмальованих тропічних голубів. Маленьких пташок цієї родини називають горлицями. Сивого голуба вперше приручили понад 5 тисяч років тому на Середньому Сході. У віддалених гірських районах Європи зустрічаються дикі голуби. У населених пунктах можна побачити напівдиких голубів, які за своїм забарвленням схожі на сизого. Голуби мають здатність знаходити дорогу до свого гнізда. Ця особливість голубів здавна використовувалась людиною для пересилання різних повідомлень. Голубина поштова служба функціонувала у багдадського султана ще в 1150 році. Більшість голубів – так само, як цей лісовий голуб Припутень, мостять не дуже охайні гнізда на деревах, де самки відкладають одне-двоє яєць. У містах голуби гніздяться на карнизах будівель. Скринька фактів Додо – один з вимерлих птахів, який жив на острові Маврикій, належить до голубоподібних. Новогвінейський вінценосний голуб – за розмірами майже такий, як індик. Білий голуб – символ миру. На малюнках традиційно зображують білого птаха, який несе оливкову гілку.